Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tieľ,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 kto obstolí. Akokoľvek sa milióny, ba dokonca možno miliardy ľudí domnievajú, že sa na Zemi teraz viac rozsvietilo a že teraz všetko pôjde k lepšiemu vďaka tomu, aký je výsledok volieb nového vodcu v jednom národe západného sveta, je potrebné povedať to, že v skutočnosti sa v posledných týždňoch duchovný stav Zeme nezmenil ani o trochu k lepšiemu. K tomu. Aby nastala skutočná zmena k lepšiemu spoločnosti ľudí na Zemi, muselo by dôjsť k výraznejšej zmene práve u tých miliónov a miliard obyvateľov Zeme, ktorí sa domnievajú, že obyčajnou výmenou jedného vodcu sa zmení niečo v zákonoch stvorenia a od každého jednotlivca odpadnú súčasne s tým aj vlák dá späťne naviazané na jeho osobnú zodpovednosť. To je však veľmi naivná domnienka, vznikajúca z nevedomosti a pohodlnosti dnešného povrchne uvažujúceho ľudstva. Tu na Zemi navždy platí žiaden zvolený voca žiaden politik a tiež ani žiaden duchovný guru nemôže zmeniť nič k lepšiemu na duchovnom stave ľudstva, pokiaľ sa súčaste nezmenia ľudia sami dobrovoľne vo svojom úsilí k mieru plnému. Čistému a spravodlivému vzťahu k blížnym. Prezident, hoci akokoľvek politicky silný v celosvetovom meradle, môže len pomôcť nabádaním k osvete, k duchovnému obrodeniu obyvateľov. Áno, to je pochopiteľne v jeho moci a je to aj jeho určitou samozrejmou úlohou pre druhých takto pracovať. Za to nesie voči zákonom stvorenia len on sám svoju osobnú zodpovednosť. Nemôže však nikdy zmeniť slobodnú vôľu obyvateľstva zeme a tým aj zmeniť osudové vlák na jednotlivcov. To musí zmeniť každý sám na sebe a nikto iný to nemôže urobiť za druhého. A teraz sa rozhliadnime po svete. Došlo snáď v tomto smere v minulých dňoch výrazne k jednotlivcov Koľko ľudí na svete si stanovilo rozhodnutie, že so zvolením si nového vládcu veľkého národa za oceánom zmení súčasne od základu aj svoj vlastný život k lepšiemu? Ba poďme ešte ďalej. Došlo snať v tomto smere k zásadnej zmene u väčšinového zástupu priamo v obyvateľstve spomínaného národa? Možno niečo také pozorovať? Pri zachovaní si len trochu reálneho pohľadu na vec musíme teda konštatovať nasledujúce. Ani u tisíce ľudí na celej zemi nedošlo v tomto smere k onej zásadnej, rozhodujúcej zmene v duchovnom prebudení, k prebudeniu vnútorného odludlenia zo všetkých svojich síl dbať na čisté myslenie, dbať na spravodlivé a mieruplné jednanie s druhými ľuďmi, a to za všetkých okolností, ktoré môžu v rôznorodosti každodenného života pre človeka nastať. Svet zostáva stále vo svojich starých kolajniciach, akokoľvek sú dnes očakávané mnohé zmeny. Toto očakávanie zmien nesie si pre potrebu ich naplnenia tiež jednu úplne zásadnú chybu. Zmeny sú miliardami ľudí očakávané ako prichádzajúce zvonka. Zatiaľčo v skutočnosti, aby mohla byť dosiahnutá najmenšia zmena k lepšiemu, musia spomínané zmeny vzísť zvnútra každého jednotlivého človeka. Dala by sa tu teda pripomenúť parafráza jednej vety, vyslovenej pred viac ako štyrmi desaťročiami v rovnakom národe, ktorý si teraz opätovne zvolil svojho prezidenta. Nemyslite ľudia na to, čo vám môže priniesť tunajší svet, ale zamerajte sa na to, čo vy sami môžete ponúknuť tomuto svetu. Áno, je to tak. Každý národ a nakoniec aj celá ľudská spoločnosť sa skladá z jednotlivcov, ktorí môžu skrze naladenie svojho myšlenkového chcenia spolu ovplyvňovať smerovanie svojej krajiny nahor alebo nadol. Ak sa teda nepohnie najprv každý z nás vo svojom vnútri, vo svojom uvažovaní o hlbších životných súvislostiach, aby následne svoje získané poznanie využil pre zmenu svojho života k lepšiemu, tu všetky vonkajšie okolnosti zostanú stále rovnakými, pokiaľ však nakoniec všetko neklesne ešte viac do rozkladu a deštrukcie. Ak sa teda hovorí o veľkom nebezpečenstve vojnových konfliktov, a to na základe úplne preplneného sveta myšlienkových foriem závisti, nenávisti a sebeckej sebastrednosti, potom to všetko zostáva platné aj teraz. Na tomto svete sa nezmenilo takmer nič k lepšiemu. A to aj napriek domnienkam, že teraz po voľbách nového, veľmi vplyvného vodcu sa svet k lepšiemu zásadne zmení. Toto však nenastane, pretože miliardy ľudí ako jednotlivé duchovné osobnosti nepostúpili vo svojom vnútornom úsilí ani o kúsoček ďalej. Zostávajú na rovnakom mieste, pretože sa domnievajú, že sa musí zmeniť okolitý svet a nie oni sami. Naivné ľudstvo. Točí sa v kruhu ako zmetené zviera, chodiace krajinou stále dookola len po vlastnej stope. Ľudstvo chce získať niečo viac spôsobom, ktorý už dopredu úplne vylučuje nádej na úspech. Chcieť mier a nosiť v sebe zlobu sa nezlučuje. Chcieť lásku a šíriť nenávisť ide proti všetkému chápaniu. Chcieť ohľaduplnosť, harmóniu a šťastie a pritom v sebe ponechať povrchnosť, nespokojnosť a náladovosť je spôsob, ktorý nemôže nikdy viesť k nastoleniu čistejšieho, ústretovejšieho ovzdušia medzi ľuďmi tu na zemi. S neotrasiteľnou istotou však pritom súčasne stále platí ako veľké zasľúbenie zo svetla, že zmenu k lepšiemu je možné priviesť k životu takmer i hneď, doslova cez noc. Táto zmena je však podmienená najprv premenou vo vnútri každého z nás. Prečo tak teda nerobíme? Aký je dôvod, že sa nechceme zmeniť k lepšiemu? Je vôbec možné dať na tieto otázky logickú zmysluplnú odpoveď, prečo toto nechceme? Milí poslucháči, opäť vás z pohodlia vlastného domova srdečne vítam pri počúvaní ďalšieho v poradí už 162. vydania Relácie cesta v zostupu, ktorá bude venovaná úvahe o tom, kde je ná skutočný domov a ktorú sme si nazvali Kde domov môj. Pevne verím, že uvedené myšlienky si nájdu cestu k vám a že budú nápomocné pri hľadaní zmyslu života. Dnes Mário Kováčik a Tomáš Lajmona od mikrofónu vám želám príjemné počúvanie. Takže Tomáš, želám vám príjemný podvečer, vítajte. Ďakujem Mário veľmi, veľmi pekne za toto privítanie a verím, že aj vy ste sa tešili na túto našu reláciu tak ako ja a ja ešte o to viac, že sa nachádzame vlastne v adventnom alebo predadventnom období roku a ja v tomto období prežívam veľkú radosť z, z prichádzajúcich Vianoc, ale aj z tej energie lásky, ktorá je s tým spojená. A vlastne je to obdobie, kedy ja sa snažím nájsť si viacej času na rodinu, na blízkych, ktorých v priebehu roku niekedy nestihnem naštíviť. Takže pre mňa je toto obdobie veľmi silné, veľmi vnútorné, naplnené očakávaniami toho prichádzajúceho zrodenia Krista v nás. No a som veľmi rád, že ako vravím, že práve v tomto období sa môžeme počuť a vlastne sa ešte viac naladiť na na Vianoce a ujasniť si našu cestu, ktorou všetci prechádzame. Tomáš, veľmi sa teším aj ja musím povedať, že sdielam vaše dojmy. A teším sa aj o to viac, pretože verím, že to zvrúcnené vnútro vydá také plody v podobe takých krásnych, čistých a jasných myšlienok, ktoré nás potom budú sprevádzať na dni, Takže dnešná téma v češtine pekne. Kde domov múj? No a mne neostáva nič iné, len vám odovzdávať slovo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. A... V podstate ste to povedali veľmi pekne a veľmi presne, že názov našej témy je Kde domov môj. Ja som zvažoval, že či tento názov dáme v Slovenčine, Kde domov môj, ale, ale narodili sme sa v Československu a ešte v nás stále doznievajú slova krásnej českej hymny. A v podstate a toto spojenie týchto niekoľkých málo slov vytvára tak kúzelný a krásny, cituplný obrad, že asi by sme ho ťažko mohli vymeniť za nejaký krajší alebo lepší. Takže v tomto prípade naozaj platí kde domov môj, a je to je to brána k veľkej téme. K téme, ktorá sa vlastne týka každého jedného z nás a či už to chceme alebo nechceme a každý jeden z nás niekde v hĺbke túžime nájsť skutočný pravý domov. Myslím si, že mnoho, že, že mnoho ľudí si to ani nejak tak vedome nepriznáva alebo neuvedomuje, ale ja pevne verím z mojich životných skúseností, že v každom jednom z nás je veľmi hlboko vsadená túžba po domové, po blízkosti, po láske, dotyku, po eh, tom ľudskom cíte. A že aj keď si to neuvedomujeme, tak eh, je to, mm, je to si, veľká hybná sila, ktorá eh, nás sprevádza celým našim životom. No A to, do akej miery si dokážeme odpovedať na túto otázku, kde je náš skutočný domov do akej miery si na ní dokážeme odpovedať skutočne, úprimne a správne a ako hlboko dokážeme pochopiť podstatu toho, kde je náš domov tak od toho sa vlastne v skutočnosti odvíja nesmierne mnoho životných situácií a udalostí a rozhodnutí v našom živote ja by som možno, že priblížil takú tú najbežnejšiu predstavu ľudí, s ktorými som sa v živote stretol a ktorými na otázku, kde je ich skutočný domov, odpovedali niečo v zmysle, že a náš domov je je tam, kde som si postavil svoj dom, kde som si kúpil a zariadil svoj byt, kde prichádzam každý večer z práce unavený, aby som zložil hlavu, oddychol si, kde sa občerstvím a najem. A táto predstava, táto vízia je skutočne veľmi častá, veľmi by zažitá, ale ona v skutočnosti nevystihuje tú skutočnú podstatu, po čom každý z nás tu uží. Pretože skutočný domov nie je tvorený z materiálnych tehiel a z materie tejto zeme. Ale skutočný domov je tvorený skôr Vnútorným ukotvením alebo akýmsi vnútorným zázemím, v ktorom nachádzame nielen odpočinok pre telo, ale v ktorom nachádzame predovšetkým vnútorné duševné naplnenie a, a duchovné naplnenie. Z tohoto hľadiska je domovom a predovšetkým miesto, kde nachádzame ľudí, s ktorými sme spojili svoj život a kde nachádzame to hlboké pochopenie a súznenie v otázkach vlastného zmyslu nášho života. A samozrejme niekto môže teraz povedať, že ale pokiaľ ja žijem sám, alebo nemám partnera, partnerku, deti, tak potom by mu tieto slova nedávali zmysel, ale v skutočnosti ten Význam domova s tým veľkým D je ešte o mnoho hlbší a je spojený vlastne s pochopením, že náš domov tu na zemi je tam, kde sa nachádza naša životná úloha alebo tam, kde sa nachádza to hlavné poslanie s ktorým vlastne prichádzame na túto zem a ktoré tu na zemi máme vyplniť preto, aby náš život dostal zmysel aby vlastne bol užitočný aj pre ostatných. Ja som sa niekedy dávno stretol s jednou rehovnou sestrou pretože ja som sa tiež vlastne zaoberal otázkou že kde je môj domov, kde mám bývať kde mám žiť akým spôsobom mám si zabezpečiť byt, alebo kúpiť dom, alebo čo mám vlastne robiť, kde je môj domov, kde je moje miesto. A táto reholná sestra mi dala krásnu odpoveď, keď povedala, že, že z, z, z jej akoby životných skúseností, že môj domov je tam, kde má chce mať Božia vôľa. A ja som po týchto slovách ostal tak trošku nemý, lebo som si uvedomil, že ja som dovtedy premýšľal nad miestom svojho domova alebo nad miestom, kde mám žiť podľa toho, kde sa budem cítiť akoby pozemsky pohodlne a príjemne, ale vlastne tieto jej slová mi pomohli pochopiť niečo ešte mnoho dôležitejšie a hlbšie, že vlastne tým najdôležitejším a tým najkrajším miestom nášho prebývania tu na Zemi je tam, kde nás chce mať Božia vôľa, ale keď to poviem takým občianským, civilným spôsobom, tak môžeme povedať, že, že tam, kde môžeme najviac naplniť úlohu a zmysel nášho života. A v tomto zmysle... To, to znamená, že tým, tým najkrajším miestom nie je miesto podľa toho, ako vypadá, ako si ho zariadíme, ale tým najkrajším miestom je, je, je to miesto, kde prežívame vlastne vnútorný stav najväčšej zmysluplnosti a, a kde prežívame, že sme najviac užitoční. No a Keby sme to povedali skutočne v tom akoby duchovnom alebo možno až náboženskom spôsobe vyjadrovania, tak môžeme povedať, že náš domov je tam, kde nás chce mať Božia vôľa. A vlastne je to dané tým, že keď sme tam, kde máme byť, kde je naše miesto, kde sme najpotrebnejší, najužitočnejší, tak vlastne tam prežívame aj najväčší vlastne taký hlboký uh, cit šťastia. Že opakom toho je, že mať uh, vysnívaný domov, že mať miesto, kde máme všetko, čo sme si vlastne k pohodlnosti nášho života mohli prijať, ale, ale sme tam, kde sme úplne zbytoční. Tak, tak to vlastne vedie nás pocitu nešťastia, že čo mám z toho všetkého na voľno, keď niekde v hĺbke ostávam úplne na vedľajšej kolej. No a z tohoto hľadiska je, je o mnoho dôležitejšie a krajšie neklásť si do života predstavy takého pozemského druhu, viazané na to, kde budem žiť alebo ako má vypadať môj dom, moja záhrada, ale dať si na prvé miesto otázku, kde môžem byť najpotrebnejší a najúžitočnejší. Lebo len tam budem prežívať hlboký vnútorný byt akoby, akoby skutočného šťastia. Aj keď to bude ďaleko od tých mojich možno nejakých z detstva vysnívaných predstav, že nebudem v dome, ktorý by mal savnu, alebo bazén, alebo výrivku, bude možno, že niekde úplne indzie v o mnoho nehostinnejších podmienkach, ale vo vnútri budem prežívať hlboké šťastie, pretože práve tam môžem byť pre niekoho viac užitočný alebo tam vlastne celý môj život nadobudne ten, ten hlavný zmysel. Tomáš, sme ten... taký reálny príklad takej niesprávnej a nešťastnej formy, také kombinácie toho, že človek sa rozhodne napríklad dať do popredia to miesto, kde by možno chcel, kde si to vie predstaviť a akoby, že je odtrhnuté od toho vnútorného spojenia, kde by mal človek ako keby pôsobiť. No, to sa, to sa stáva, že my v podstate... To sú také dve cesty, ktoré my sa môžeme vydať, že prvá cesta je tá najbežnejšia, že človek si najprv vysníva to miesto. Napríklad, ja chcem bývať pri mori, človek, a tam bude mať medzi dvomi palmami sieťovanú tú uh, hojdačku a tam budem oddychovať niekto si povie, ja chcem mať dom na samote v prírode každý si to nejakým spôsobom vysníva dajme tomu, že sa mu to v živote aj skutočne splní že, že naozaj sa dostane na to vysnívané miesto ale častokrát potom zistí že on sa na to miesto dostal Môže to byť miesto na samote, ale on zistí ten človek, že v skutočnosti nie je stavaný na samotu. Že on sa dostal na miesto, ktoré si vysníval, ale kde po určitom čase začne prežívať prázdnotu a pocit nešťastia, lebo v podstate postupne, niekedy po rokoch začne zistovať, že on je spoločenský človek a jeho životné poslanie ho tiahne k ľuďom ale vlastne on sa ocitá vo veľkom rozpore, pretože na jednej strane sa nachádza na nejakom mieste ktorému venoval mnoho času energie, kým ten dom postavil vybudoval, zušľahtil a, a na druhej strane zistí, že on možno že chcel byť spoločenský verejne činný človek a že, a že v skutočnosti prežíva takýto rozpor, že by z toho domu najradšej odišiel a išiel by do na nejaký podnájom len, aby mohol vlastne vykonávať ten, ten hlavný zmysel života. No a, a to je vlastne to, to nesprávne, že, že človek začína vlastne tým, že si najprv ako keby predstavuje svoje bývanie, svoj pozemský život a až potom mu dochádza, aká je jeho úloha tu na zemi. No a keď mu to dojde, tak, tak často zistí, že vlastne šliapov úplne vedla. A tá správna cesta by mala byť taká, že človek všetky predstavy o svojej vysnívanej budúcnosti podriadi jednej jedinej a najhlavnejšej myšlienke. A to je, to je myšlienka, to je poznanie, prečo vlastne žijem na tejto zemi. Keď to nájdem a všetko tomu podriadím, tak, tak potom úplne prirodzene a správne si nastavím aj všetky vonkajšie podmienky môjho života. A nestane sa mi, že, že dojdem do veľkého rozporu medzi mojimi víziami s nami a medzi tým, čím som a, a čo, čo chcem žiť. Takže toto je nesmierne dôležité. A nestavať ten dom od strechy nadol, ale naopak stavať ho od základu smerom nahor. Čiže ešte raz hovorím a nezačínať od vonkajších vecí ale od vnútorných vždy začínať od vlastne vytušenia, pochopenia môjho zmyslu života ja napríklad som človek, ktorý ja to trošku akoby v živote chápem že ja nemám osobne dom pretože v podstate ja často cestujem na prednášky, na rôzne vystúpenia koncerty že keby som si urobil nejaký vysnívaný dom, ktorý viaže veľké množstvo môjho času a mojej pozornosti, tak ja v skutočnosti žijem vo veľkom rozpore. Pretože na ten dom nemám čas, pretože ak ho chcem zaopatriť, tak nemôžem potom žiť vlastne pre ten ako keby ešte iný osobnejší, hlbší zmysel môjho života. Ale tým, že ja som to v živote akoby včas pochopil a vycítil, tak som si ten život zariadil tak aby, aby všetko to vonkajšie bolo podriadené viacej tomu vnútornému. A toto si musia uvedomiť aj ľudia, vlastne, keď sú na Prahu života, keď akoby chcú vykročiť do neznáma a premýšľajú nad tým, že vlastne m, kto som, m, kde chcem bývať, ako chcem žiť, aby si tieto dôležité hodnoty a priority uvedomili. A vlastne všetko vonkajšie podriadili vnútornému. Takže, Mário, toto si myslím, že, že, že je veľmi dôležité. Tomáš, sdielám váš pohľad, pretože tiež to takto vnímam, že tá, taká tá vonkajšia potreba usporiadania života by mala naozaj podliehať tomu vnútornému ujasneniu si takého zmyslu a celého toho cieľa životného teda pozemského pôsobenia. Presne tak, no ale to vypadá ako veľmi jednoduchá myšlienka, že v podstate to znie tak veľmi prosto, že to by ste povedali, že to už akože úplne bežne vieme, ale, ale skutočnosť je taká, že na to často narážame, že a, proste my častokrát akoby a, utekáme sami pred sebou, že m, pretože ja som sa stretol s tým, že ako ľudia, ktorí akoby nenašli ten, ten, ten svoj vlastne obsah, to, to, to, čo vlastne chcú, tak vlastne to zaháňajú. To vonkajšou zmenou, že niečo nenájdem v sebe, nenájdem to v hĺbke, tak sa snažím to nájsť na vonok. Takže, takže človek akoby je schopný... Kúpiť si, kúpiť si nejakú nehnuteľnosť niekde na nejakom vysnívanom mieste. No ale m, to je v skutočnosti útek pred sebou samým. Pretože on keď na to miesto príde, tak počas zase začne vnímať, že uh, akoby zase potrebuje ísť ďalej a, a, a zase ďalej a zase ďalej a stále je nespokojný, pretože tá nespokojnosť pramení z jeho vnútra tie vonkajšie kulisy dokážu uh, tú prázdnotu otupiť vždy iba na chvíľku vždy iba na chvíľku dokážu vytvoriť ilúziu niečoho ako, ako, by, ako, by, ako by vnútorného naplnenia ale to, to nie je vnútorné naplnenie to je m, vlastne hľadanie m, hľadanie e, m, zmyslu iba vo vonkajších veciach. To je niečo, ako keď si ju predstavíte, že ako Mojžiš, ktorý išiel do zeme zaslúbenej. Že to, je, to je veľký príbeh. My sme o tom Mário hovorili aj na, na Patrovci, na stretnutí, kde, kde sme sa spolu stretli prednedávnom. Možišovi a jeho ceste, že to by sme ako by jeho príbeh a jeho cestu mohli tak voľne parafrázovať, že tá cesta do Zeme zaslúbenej je aj cesta, cesta vo výhnanstve, v ktorom človek musí blúdiť dovtedy, kým, kým nenájde príčinu toho, prečo blúdiť. A vlastne nájsť tú zem zaslúbenú znamená pochopiť, prečo blúdim. Ak to, ak to nenájdem, tak ja v skutočnosti môžem blúdiť nie 40 rokov, ale 40 životov. Že tá zem zaslúbená nie je miesto, akoby pozemské miesto, vysnívané, ale je stav. No a ten stav je dôležitejší ako to miesto, tie vonkajšie kulisy. No a kým človek nepochopí, prečo vlastne je v tom procese vyhnanstva, prečo stále je poháňaný uh, niekam, prečo ho vlastne ten život stále takýmto spôsobom akoby, akoby mu nedovolí vstúpiť do tej zasľubenej zemeno, tak to je presne preto, že ho vlastne nepochopil, prečo búdi. On to musí pochopiť, musí tú príčinu správne odstrániť a vtedy vtedy vstupí do tej zeme zasľúbené, vtedy sa ukončí jeho, jeho, jeho cesta púšťov, jeho akoby tá tá, tá púť, kedy ešte ako, akoby má pocit, že nenašiel to práve, že ešte len na ceste k tomu. No, samozrejme, že tá Možišová cesta má viacero významov a rozmerov, ale to, to sa netýka len tak ako o tom rozprávame že, že, pretože ten domov je aj stav prežívania lásky a mnoho ľudí no každý z nás túži prežívať lásku že túži ten domov nájsť nie iba ako miesto ale ako stav harmonie s, vlastne s inými ale proste nám sa stáva v živote aj to že my akoby v živote proste narážame. Stáva sa nám, že ja neviem, poviem príklad. Je, je muž, ktorý má problém uh, prijať uh, ž, ženskú autoritu, ženský princíp. A keď je, keď je dominantný. No a to sa môže stať už v detstve, že to dieťa sa narodí a uh, má, má, má silne dominantnú matku, ktorá ho nejakým spôsobom drezúruje. Tak, tak sa mu podarí nejakým spôsobom akoby so všetkým utrpením z toho, z toho vzťahu vyviaznúť tak ako dospeje, príde do školy a stretne tam učiteľku, ktorá keď už má pocit, že sa zbavil vplyvu tej, tej ako silnej matky, ktorá bola na neho drsná, prísna, tak, tak teraz zistí, že a buch a um, učiteľka a teraz sotva doštuduje v tej, v tej škole a povie si konečne odchádzam a príde do zamestnania a teraz pf, ja neviem, no bude, bude na takom pracovisku, kde, kde bude šéfovať opäť trsná silná nejaká, nejaká diktátorka, nejaká, nejaká šéfka. A zase narazí na ten princíp. A akoby zase z toho utečie a povie si, idem inde do nejakého spoločenstva a alebo proste do nejakého vzťahu medzi priateľov a zase na to narazí. A vlastne človek môže takto akoby utekať, utekať od, od samého vlastne narodenia až po smrť. Jeden život, druhý život, tretí život, vždy v priebehu toho tej etapy má chvíľu pocit, že keď sa mu podarilo akoby z toho vyviaznuť z, z, z toho nejakého malého príbehu že už je to akoby ale zase sa to v nejakej obmene ukáže ukáže a vlastne to je, to je tá veľká, veľká cesta toho, toho Mojžíša, ktorý je vo vyhnanstve ktorý vlastne ešte len je na tej ceste do zeme zaslúbenej, no a Takýto, takýto človek, takýto akoby muž napríklad, ktorý má problém s tou ženskou autoritou, no tak on môže kľudne takýmto spôsobom sa, sa zapálene narodiť do podobných pomerov, kým sa to nenaučí. No až, ke, až keď to pochopí, že vlastne prečo je ten konflikt medzi ním a tou ženskou autoritou, a tak vlastne vtedy tým pochopením sa stane ten kúzelný moment, že, že ho vlastne osud oslobodí. Že náhle v tej, v tej veci už nebude musieť byť vo vyhnanstve na tej, na, na, na tej ceste púšťou, ale náhle... Nájde A... zasľúbenú zem. Presne tak. A ja o tom nehovorím zase úplne náhodou, lebo ja som vlastne zistil aj ja vo svojom živote, že som niečo podobne riešil. A, že, a teraz tak odkryjem svoje vnútro trochu aj vám, aj našim poslucháčom, že ja som mal si plnú úžasnú matku, ale ja som nejak ako ťažko chápal Prečo, keď sú ženy v nejakých po, akoby povolaniach alebo v pozíciách vplyvných, že, že sa snažia, dajme tomu, veľmi pomuštiť, aby pôsobili viacej rozhodne a tak. Ja som tento, tento model ťažko príjmal. Mne sa zdalo, že žena by naozaj mala a mohla robiť vlastne v takých pozíciách a takým spôsobom, ktorý je v súlade s jej ženskosťou. Že ja som bol v zamestnaní kde bola vedúca pracovníčka daného oddelenia žena medzi samými mužmi ona sa tak veľmi snažila zapadnúť že a v podstate potlačila všetko ženské ja som to ťažko akceptoval a narážal som s tým potom sa mi podarilo odísť, vyviaznuť, išiel som do iného zamestnania kde som narazil na niečo podobné potom, potom som vlastne došiel do ďalšieho osobného vzťahu s veľmi silnou autoritou ženou, kde som mal chuť štyri razy skončiť, ale povedal som si, že ja nemôžem takto unikať. Vy asi viete, o koho ide. Hm. Že ja musím, musím pochopiť tú podstatu, prečo to tak je a... Že zrejme musím zmeniť niečo v sebe akoby v pohľade na, na ženy v takýchto pozíciách. že Musím ako, sám nájsť určitý úhol precítenia, pochopenia a lásky, ktorý, ktorý spôsobí, že to raz a navždy vyrieším. A že, že toto bude to dôležité, ako nájdenie tej zeme zaslúbenej alebo toho naplnenia tých slov, kde domov môj. A ja som skutočne niekom plánoval už, už skončiť s tou, s tou nemenovanou osobou, ale vždy som nakoniec vlastne vďaka tomuto poznaniu sa rozhodol to prekonať. A musím povedať, že tá zmena toho postoja to to zachránenie toho vzťahu som pochopil, že bolo len zdánivo v rukách tej dotyčnej osoby. Že je to najdôležitejším bolo vlastne v tom mojom precítení a mojom pochopení. A vlastne pochopení toho, že ak to raz a vyrieším, tak vlastne budem pred tým utekať aj ďalšie a ďalšie životy. Pretože niečo na živote proste irituje a dráždi a... Práve preto, že niečo ešte musíme nejakým spôsobom akoby presvetliť sami sebe. Takže ja som vlastne až, až potom našiel, alebo teda nachádzam, lebo ten príbeh sa ešte vyvíja, ten vzťah trvá, ale som si povedal, že teraz už neutečiem ja, že teraz to už bude tak, že ak by taký vzťah prírodzenia nemal fungovať ďalej, tak to musí vyzým z tej druhej strany. Že to bude pre mňa znamením, že tá druhá strana chce alebo nechce. Ale že neurobím to ja. No a vlastne tak som, ako Mário v tomto celom príbehu pochopil trochu viac aj toho Mojžíša, jeho príbeh, jeho, jeho cestu púšťou. A vlastne... Zdá sa mi, že aj my ľudia, ktorí žijeme v tejto dobe, to máme nejak tak rozbehnuté, že sme ako akoby ten, ten Mojžiš kráčajúci do zeme zaslúbený. Myslím, že aj to podstata toho príbehu Tomáš bola o tom, že nebola nutnosť by tou púšťou prechádzať 40 rokov a následne nájsť. Tu zen zasľubenú, ale že ten čas bol nevyhnutný na to, aby, ľudia, aby u tých ľudí došlo naozaj k skutočnej zmene. Ale že, to, no. tá, že tá podstata je v tom, že uh, nebolo potrebné 40 rokov nájsť, ale 40 rokov bolo potrebných na to, aby tí ľudia vykonali v sebe tú potrebnú zmenu na to, aby mohli začať akoby nový život. Áno, ano, presne tak, že tam akoby za tou symbolikou 40 rokov by som akoby vnímal symboliku veľmi dlhej doby, aj pretože tá Zem zasľúbená nebola vzdušnou čiarou ďaleko. Ale tých 40 rokov má byť vyjadrenie dlhej doby, čiže, čiže v tom putovaní človeka to môže byť kľudne 40 rokov, ale môže to byť aj nikdy. Že, že, že môže ten človek akoby nájsť tú zem zasľubenú za veľmi dlhú dobu, ale nemusíme ju nájsť vôbec. Že je to vlastne ten príbeh, lebo Mojžiš mal po boku Árona, ktorý bol jeho, jeho akoby pomocníkom, jeho poradcom svojím spôsobom, ale čo urobil Áron? Že keď sa Mojžiš vydal na nahoru, na aby prijal božie prikázania a nevracal sa späť, tak Áron um, dal vlastne vyzbierať zlaté šperky tých putujúcich a dal s nich postaviť zlaté tela, a ktorému sa potom klaňali namiesto toho, aby sa klaňali živému Bohu. A keď sa muž vrátil a videl to, tak sa veľmi nahneval a on tie dosky rozbil a potom poprosil Boha o odpustenie a išiel ešte raz nahoru, aby prijal toto Božie uh, Božie akoby Božiu vôľu Božie prikázania lenže predstavte si, že že či naozaj to mohlo byť fyzicky tak že by tí, tí, tí chudobní otroci, čo utekli z Egypta mali toľko zlatá aby Áron z neho mohol postaviť zlaté tela no, tak to by museli byť veľmi bohatí otroci tak to skôr berme ako takú symboliku že, že t, t, ten môj je akoby to vyššie v nás tá, tá túžba ducha kráčať za slobodou odvážne a ten áron je niečo ako to naše nižšie a to naše podvedomie naplnené strachmi podvedomie, ktoré si vždy hľadá falošného boha akoby hľadá vždy kratšiu cestu jednoduchšiu cestu ale nie jednoduchšiu ale akoby tú, tú falošnú cestu a že my, my toto všetko máme v sebe, že každý jeden z nás má v sebe to vyššie v podobe Mojžiša a má v sebe to nižšie v podobe možno, že samotného rozumu, pretože rozum je často ten, čo iba kalkuluje, vidí veci tak, ako keby, že si ich dáva do priehradov a, a selektívne nevidí to tak, ako keby komplexne. No a Teraz ide o to, čo v nás zvýťazí. Či na tej ceste k tomu nášmu domovu zvýťazí Možiš, ktorý je odvážny a ktorý nakoniec vlastne pochopí, prečo blúdi a dojde do zeme zasľúbené, alebo to skončí vlastne tak v tých, tých našich osobných príbehov, že, že um, ako zvýťazí Áron, ktorý postaví zlaté tela, ktorému sa budeme kláňať. A príbeh Mojžiša je príbehom nádeje o, o zeme zaslúbenej, ale to je skutočnosti zaslúbenie výťazstva, ku ktorému sa musíme dobrať a dopracovať. To nie je samo o sebe ešte akoby istota, že, že to tak musí byť. To je, to je zaslúbenie, že to tak bude, keď nás výťazí Mojžiš v podobe toho, toho vyššieho v nás. Povedzte, ako to vyvnímate, ako to, to vy cítite. Ja som to takto osobne pochopil a stále sa mi ten príbeh o Možišovi viac a viac nejako prahobuje a často si z neho čítam, lebo naozaj sa mi zdá, že to nie je len príbeh nejakého starého židovského patriarchu, ale že on má hlboký význam proste pre každého z nás. No Tomáš, ja to vnímam tak obdobne. Mne to začalo dávať veľký a zmysel práve vtedy, keď som cestu Mojžiša toho egyptského národa pochopil jednoducho ako cestou premeny vlastného vnútra. Že, že nie je možno tak, ako to možno je tak interpretované dnes vo všeobecnosti, že oni naozaj ako národ išli niekde a na zemi hľadali to miesto, kde by vlastne ako mohli začať nový život, ale tá cesta bola nevyhnutná na to, aby došlo k tej vnútornej premene jednotlivcov, na to, aby mohli vlastne začať výstavbu akoby nového života. Ano. No a vlastne keď si to takto akoby uvedomíme, že čo náš príbeh hovorí, čo, čo aj príbeh Mojžišov hovorí a dáme si to do kontextu s, s tými slovami České hymny kde domov můj, tak zistíme tú súhvislosť, že, že ten náš jediný domov nie je tu na zemi, ale je, je poviem to, básnicky nad hviezdami. A je to tá duchovná sféra alebo úroveň, ktorá je nazývaná rajom alebo Božím kráľovstvom, do ktorej prichádzajú ľudia, ľudskí duchovia, ktorí prešli cestou vývoja a cestou vnútorneho podriadenia sa Božej vôli a naplňovania Božích zákonov a, a rozsvetlili a, a rozžiarili svoje vnútro do najväčšej možnej čistoty a lásky a vďaky stvoriteľovi a smeli vlastne pochopiť e, všetko, čo ich v živote zacyklovalo do tých neustálých cyklov utrpenia a medzirudských rozporov. A že tá súvislosť je tak veľká, že vlastne dojsť do zeme zaslúbenej a pochopiť, prečo človek tými životmi budí, dojsť do zeme zaslúbenej, je vlastne totožné aj s návratom ducha človeka do Božieho kráľovstva, pretože ak sa nám v živote podarí v priebehu tých, tých 40 rokov, alebo 40 životov, alebo zkrátka tej, tej dlhej cesty koby um, búdenia v labirinte života pochopiť a výsne ho tým, že sa vymotáme z tých nesprávnych vzorcov uvažovania, že vlastne pochopíme, že premena nášho života nespočíva v zmene iných ľudí, ale nás samotných, tak, tak, tak vlastne budeme môcť naplniť zmysel slov, kde domov môj v, v to, že ten, ten skutočný domov nájdeme. A to sa, to sa prejaví tak, že už tu na Zemi budeme schopní prežívať väčší stupeň hm, žiarivosti, šťastia, vlastne, že nebudeme krvácať a strácať energiu tam, tam kde naopak ju môžeme akoby načerpávať a príjmať. A po odchode z tejto zeme nebudeme viazaní rôznymi karmickými ozlami tu na zem, ale ten náš duch bude môcť skutočne vystúpiť až pred brány duchovného domova a prejsť s nimi do tej pomyselnej ríše zachránených a spasených. A preto, keď ja som ešte ako dieťa počúval hymnu Kde domov môj a keď som bol starší a starší, tak som si vlastne uvedomoval, že tie slova Kde domov môj nehovoria len o domovine pozemskej, ale hovoria vlastne o tej domovine, ktorá, ktorá sa nachádza mimo túto hmotnú zem a, a že hovoria vlastne o domovine nášho ducha. No a odlesk tejto domoviny môže každý z nás vlastne nájsť, keď, keď sa keď nájde miesto, kde je najužitočnejší, tak. Aj, aj v najnehostinejších podmienkách tohto sveta môže už tu na Zemi akoby vnútorne zažiť a otlesk vlastne toho domova, ktorý ho, do ktorého vlastne bude môcť vstúpiť po odchode z tejto Zeme. Tomáš, to je nádherne vyjadrená tá súvislosť, ktorú ste teraz povedali, že keď sa nám to podarí tu na Zemi urobiť naozaj tak, ako sa to má urobiť, tak môžeme tu nák... Nie, že môžeme, ale človek aj prežije ten odlesk toho skutočného domova už tu na zemi. Áno. No a tých zvorcov je veľa, že ja som iba tak matne, ako by nahodil ten jeden, ktorý som zistil, že ja v živote musím si vyriešiť. A ale myslím si, že každý jeden človek má pred sebou určité výzvy alebo méty, vlastne v, čom, v čom on sám sa hľadá alebo musí sa nájsť, aby vlastne ukončil cestu púšťou. A je to niečo tak veľmi osobné, že v skutočnosti nám nikto nemôže zvonku povedať, na čom máme robiť alebo čo, čo musíme konkrétne my pochopiť ale myslím si, že každý z nás, keď zatúži po tom, aby sa oslobodil a aby vychádzal z ľudí vlastne v láske a v harmonii tak nakoniec každému z nás je ukázaná úplne presne, jasne daná cesta ako to naplniť. A ja keď som už vybral ten môj osobný príbeh ako jeden z mnohých, lebo každý z nás v živote rieši viac príbehov, že nikdy to nie je iba jeden, ale ja, ja, ja som si skutočne všimol, že vždy, keď som prišiel do nejakého kolektívu, tak tam bola vedúca, a, a, a, a, a, a ako by vedúca tá žena. <laughs> A to bolo tak zvláštne, že už sa nedalo <laughs> že, že Som už akoby úplne začal chápať, že to je tak nápadné, že kde človek položí nohu, tam, to, tam je to isté, len niekde v rúžovom, potom v modrom. A, a teraz sa mi ukazuje, kad ja tá cesta vedie. A som šťastný, že po rokoch života, po rokoch takéhoto hľadania, v tom akoby začína mať jasnejšie a jasnejšie a že človek musí akoby takéto životné situácie prijať nad nadhľadom, že nemôžeme mať v sebe vsadené nejaké predstavy, ako veci majú vypadať a tlačiť na pílu, ale že jedine vnútornou veľkosťou a silou môžeme sa oslobodiť a zvíťaziť, Pretože to je, to je taká akoby životná skúsenosť, že keď nás to okolie akoby drtí alebo tlačí, a tak je to len preto, že musíme zosilnieť. Že akoby neustúpiť späť, ale v tom zosilnieť a náhle to to naše okolie zareaguje úplne inak ja som to v tom vzťahu v tej spomínanej osobe prežíval tak že, že ona vždy tlačila vtedy keď cítila moju slabost a ja som si myslel, že je problém v tom, že to je žena <laughs> že to je ten ženský princíp, kde nemá byť ale nakoniec som pochopil, že keď ja vnútorne sa mi podarí udržať si energiu a silu a, tak náhle sa tu nieže otáča, ale náhle v, v tom vzťahu začína prebiehať nádherná súhra a harmónia. No a dnes som za to stále vďačnejší a vďačnejší, že sa tak stalo. No a stále si hovorím, že sú aj múdri králi, aj múdre kráľovné a, a rovnako muž aj žena každý svojím spôsobom a môže sa nachádzať v akýchkoľvek pozíciách aj spoločenských, ale musí tú tu, tu danú svoju úlohu vykonávať alebo je dobré, keď to vykonáva v súlade a s tou najvyššou vôľou čiže keď je to muž tak aby stal pevne ako muž a keď je to žena, tak aby, aby zostala akoby žensky jemná Takže Mário, tak takýto akoby obraz alebo príbeh mi nejak tak naskočil, prišiel k tejto veľkej téme kde domov môj, tak dúfam, že naši poslucháči to aspoň čiastočne správne pochopia, že si z toho vyberú nejaké aspoň malé prvky pre svoj vlastný príbeh. Tomáš, verím, že aj dnešné myšlienky budú veľkým obohatením a nie len pre našich poslucháčov, ale aj pre nás samotných a Teším sa, že uzreli svetlo sveta a verím, že budú nápomocné. No tak dúfajme, lebo tak, ako sme si vrávali na začiatku, že prichádza obdobie Vianoc a ja si myslím, že aj o, to, o tom môžeme ešte hovoriť na budúce, že to samotné znovuzrodenie Krista v maštálke je vlastne to znovuzrodenie vyššieho v nás a že to veľmi úzko súvisí a s pojmom nášho skutočného domova alebo takisto aj s pojmom zeme zaslúbenej, pretože všetky tieto slova sú iné, ale majú akoby niečo veľmi osobné, veľmi podobné, čo ich vzájomne spája. Takže Mário... Teším sa na to, ak sa nám podarí do konca roka ešte sa počuť a spoločne ešte rozobrať túto predvianočnú tematiku a obraz, tak ako to každý rok robíme. Tomáš, verím a ja, budem sa na to veľmi tešiť, takže milí poslucháči, to je na dnes všetko. Želáme vám nádherné predvianočné dni. No a učí sa s vami Tomáš Lajmov a od mikrofónu Mário Kováčik. Kdy štíny se na střechách lámou a půjdeč zasám, když pod večer zavoní slámou, já radu ti dám, mám v podkroví spavučen zánek. Zadní zadními vrátky, včerejší víte, nechytíš zpátky, nad střechou se zatočí, řekne tak se mějí.